Doină pentru zefirul timpului. Doamne, cu zefirul timpului, lacrima durerii din ochii credincioșilor tăi ai uscat, și cu lacrima bucuriei sufletul nostru ai binecuvântat. Doamne, de tina păcatului, ochii minții noastre ai vindecat, ca să vadă îngerul tău care de copii ne-a Doamne, cu degetul timpului, aripa gândului nostru ai creat și-n cuvântului ca pe o scară ne-ai purtat. Doamne, rădăcina ochiului minții cu har ne spălat ca să vedem ce-i sfânt, bun și curat. Doamne, în privirea noastră cuvântul Tău ca o pecete l-ai pus, ca raza lui de stea în lume să stea. Doamne, icoană cu icoană în minte ne-ai citit și în arcul frânt al bolții ce dulce ne-ai vorbit. Doamne, din pâinea rugăciunii anaforă ne-ai dat și tainele din ceruri, pe rând ne-ai dezlegat. Doamne, cu idolii mândriei cei orbi un templu și-au făcut, dar noi, în slavă, tainați. De mult am priceput. Doamne, dintre asceții umbrei ce în taină te iubesc, ai ridicat o lume de credincioși ce voia ta în toate o împlinesc. Doamne, din gândul greu calutul tu aurai ai făcut și dorului veșmântul de purpur ai țesut. Lachimă pentru taina înțelegerii. Doamne, taina înțelegerii ne-ai dăruit când cuvântul tău, fericit sunt ochii voștri că văd și urechile voastre ca aud lei ai rostit, căci prin înțelegere cuvântul tău ca o sămânță udată cu lacrim crește, rodește ca să împlinească ceea ce s-a prorocit.